وفی اید حضیح المواضعی حضی بکریمت نحو ان اتخذو من دونہی اولیاء مخت مواضع آن سلور شو پنزم دارے بار کے تفصیل مکوچی محیان پنزی ذکر کہتی سلور ذکر کا پنزم اصل کے دے وعرض سلور اصل کے استفحان لدینا علاوہ نور دیم شعال تکید حرف شرط او دفل شرط تقدیر کو لشی خودوئی بکرینتن شرط تکیدہ دی چیارا زیمی که با وجود کرینی وی وجود کرینی وی لیکن مثال تشکیف اللہ هو الولی دیگر آفات سدہ کرینی وی فلی آیت که دفا سدہ کرینی نفا غیر ددک که موازع اربعا و نا دوی یجوز تقدیر شرط جایز تقدیر دی شرط و يه را حق دې غزل موزعه ځهې بکرین نه دین د وځې رسنه تدل عليه چې لا کې عليه په تقدیر باندې محور ان اتخذ من دنه اولیاء الله هو الولی ان اراد وليا بحق فالله هو الذي يجب ان يتولى وحده وياتقو انه الملا والسيد دا تقدیرشه با استفهام انکاری پڑے آیات کیا استفحام سے شریع استفحامی انکاری ہے اور اگر صحیح کی گی نا چا اللہ ہم نے مشرکان ابارکے تپوس کی کچھر بھی ولی گوئی تپوس تو کانباہ ہے بارحال وطوئے چا اللہ تعالیٰ دوستانہ کی ولی استفحام حقیقی معنی طلب طلب الفہم آہو صحیح کی گی نا اگر نا صحیح کی گی نا پتہ لگی رہ چا حقیقی معنی نا نا نا نا نا او کاما جازی گالا چونتا کہ استفحام پا مانا ده شرط ان ارادو ولی ان کدیدی ارادو دولی یہ ولی یا نصیر دوار جسا پرکتے ولی ادیتو چپ گفتار سرستای انداد کی او نصیر ادیتو کریکٹر او پو کردار سرستای انداد او اللہ اجیدون اللہ من دوری اللہ وولی یعنی علا اچھا ند گفتار اندادی اند کردار اندادی دا با اللہ استفهام معنی کیږي ځکه چې د افاق کریمه د چیلته کې د استفهام په معنی ورکته په معنی مجازی او اگر استفهام څه شه شرط مقدر څه شه ان اراد وليم بحکم کدي ولي حق والي فالله والولي جميع يتوالاهم بي الله رضا تج واجب سر وسنو کړشي او د اتیکات اوسه کړشي د امواله او دوست نه دی واي امیت کا او ليا امت تخلوه نو اورو پر ویدات بغیر دي دلي پر دي او متا خزونين دي ياليه کچري استفام ان کدي بکن ان کاري معنا وسکه دي ديني سي ان نحنا علاوا دوستان فل اي ان ارادو وليا لكن كجر دي ارادو ولي بحق فالله <سؤال> هو الذي لا تنازعت تجب واجب دي اي تاول لا داو چې سره واجب دوستان او کليشي ته اتا کې داول لري نو مولا چې مولا سيدو سردار دي وکيله شکه او دا درين کوله لا شك ان قوله ام اتخذو انكار توبيح ده د سرمن چې دا انکار او توبيح صحیح شو؟ خدر تاکی دا استفان انکاوی دا پمانا دا لا یمبعی ایت تخیر من او دا رسط تجرے فاللہ ولی دا فتا علی دا دا دا, دا, دا علیت بیان دے مناسب نیچ من دا, من دا, دا اللہ نالاو دوسری نیسی ولی زکل ام اللہو الولی دکا دوسر تا حقیقتا اللہ دے دیرو شرط مر پاکے چارا دا فتا علی دا علیت بانی دا شرط بانی جزا بانی در او شرط اللہ تنگ وتقول يشيد لا شركنا كل يا متخذي انكار التوحيد بمعنى انه لا ينبغي التخليل من دونه او له وحين اذ ينترتب عليه او ده بترتب الترتيب بفرض يترتب عليه كقوله الله هو الولي من غير تجبير الشركه دي كتجبير شركه كما يقال لا ينبغي ان يعبد غير الله ده قسم جدل العرب ولا لا الله هذا مرتكب وي ورسيدا دليل باللغه فالله هو المستحق للعباده سنجدې کې په دې پردې تعلیل بیان او دلایل د بیان مداره کې دې کې انده الیک شتا سو هر اوه او د دې نظر په دې کې دې دا کله ول چې حسن په صغیره مرست سره پرې کې نور مراد دې نظر نه از دې سره کوم معنی نه نه شی زکه دا خبره چې هر هغه شی چې پاږي کې معنی دې بل شی شي نه د تک شی حکم دې نه دا هغه شی دا خبره راسته نه خبره نه اندرا لګنه چې سرګولې کې راګول وي او چې پټراګنه شاګل نه هتل سرګولې نه وي دی پټنه کې بدل شي خبره نه اندراځي اوی چې د خبره باندې طبيعت مستقيمه چې د کم انسان طبيعت مستقيم او برابر وي اوغم په دې دلالت صداقت او لګوهي په دې ورکه چې خبره اوم داسه لکه د تزمي سالپسکی مثلا موږ یو مو چې لا تجربه زید لا تضربو زیدن پا هوا خوکا تبا زید خبر دی علا کچب بسو خبر خدم. لا تضربو زیدن لا تضربو ای بزن بالبع تبا زید نوخی زکا داستارور دی پا هوا خوکا دی دیکی پاس آئی دا بل پاس آئی دیکنک دو جملی دی یا او بلا ام خبری دا البتا یو فعلیه دا ناپیه او بل اسمی دا دا. دا. ناپی بلا اسمیه دا مثبت دا دو مرا کرکتی دوالا ف ان فيها انشاء او خبر نه دي او ددی په معنا باندې به خلاف اتزربو دې نو هغه دهم استفان انکاري دی ددی معنا هم سره لا اتزربو ته معنا انکاري دی دغه په معنا لا اتزربوني و دې په سی په هو ښه نشوي ولې دا مخ کې انشاء درسته خبر دی او تاسو مخ کې ولې په وصل فصل کې چې دا سیبا مناسبت نه لري اوه صحیح څه دا استېحامه انګریژ د کډدوی ماکبه جملې چې کوم خبري ده اغه په معنا باندې معنی د اغه واغستا خو حکم زده نه لیدل ته وو ده دلته په معنی چې دا دلته د تلکه په حال ګرځي ته په معنی چې وه حالیه دراله څو شه فهم صحیح اوس دې غالي حکم الله راستنه پکړل چې په سوي نه ولټم خاصه الان دا مطلب نشریت خان مخال دل تکي استفامن قریب معنا د لایم بایش نه دا درست دي ارس بلکل دا به پشان دي درست دي مرتب شي تعال دي شي دا لازمي د استفامن شي دل تکي لازمي نه دي د پشن نه دکي شرط مقدر دي دفا تا شرط شرط نه داخله دا <تصح> صحیح شي باندې یه ناګرن له کلمہ معنی چې جنہ ده راځي چې په معنی ده شی شی نه کوف نو حکم دغه چې حکم ذلک شی حکم نه بل <سؤال> شی او ته المستکین ته المستکین شاهد صدق عدالت ولا بغاویه ورته لا ساعه کاله نه په شایده کول زمنګ لا پسره وزر نو هغه هو اخوک بالفا بخلاف داخله ته اعتذر غړي په هغه کې برخې مخالفات ته شی شی نه الان گید یو د بل پرمانه استفام او انکارې نه د معنا لري لا ته ضرب لري فیم مولای سخدسانی مثال انشاء ول نه سي کې الله بالوا چې دا حال چې ځکه دغه په تفکيره مشي ومن اشاره الخلقا همدغه یانداله کله موږ ومننه یو ته طلب النداء او بل د ان یو د طلبنا ندا کو لنداء و هو تمسد اواز کوله او د لېجنټ کمونه و او هو دا صبحي او صباحي واحد د ټوټه نشه لګوي او صباحي لري متسنم سربيہ دا چلګي د نورو طلب طلب الاقبال دا طلب اقبال اقبال او توجه اقبال سړه نه کتابوځي سړین مالې طلب الاقبال طلب ټول توجه دي بحر ته فس حرف سرا چا مکان دا ادعو دې يالا بذن دا يا حرف نداوي لکيا الله او تقدیرن یا کایا تقدیرن موجودین یو سوارن هازه مشهور مثال صحیح شیږي اپورتو دونکو په یا وایو بلګا صحیح ده یا د څسبو تا ترته راغلی دا یا سم نه پاز د خپل ګان کار نه خالي پر ځای خپل ووره خوښي او تا چې ځو یا خو نو یې کوم او تقدیرن او اول او د ح د دا م حک کې هغه د اوکس تووج تکوندي په د صحرب سره چې کار مکان دا ادوکې تا را بلم مدایا مطلب دای چې تا را بلمنا ته مواوجیشهکه نه کله دا په معاجی معنو کې استعماللو شي سییا ده په غیر د معه اصلې کې لکهطلب طلب نه اللاوه معنا کې پهقد تو میلا او کله نه کله استعماللو شي سیوا د سیوا دا پییرې ماه هو پغیر بمانا اصلی کی او مانا اصلی کی انسلا او غور تلم علیکبار او غیر اصلی مانا نسان یاور پسیلی کل اغرا لکا فشوا اغرا اغرا سی بگیلی کا را پارول و پارول لکا فی کولی کا لی من اقبل علی کا یو صلی پا تا ترابتا متوجیر روانی تا ترابتا وجود خبری کئی یا تظلم او اغبان خلقو ظلم کردی پل ظلم اظہار گیتو دی یا مظلوم اے مظلوم آخدا برطا متعجیر ایلی خپل ظلم بیانن قید او مقصود صدی چی خپل ظلم خب بیانن آسن دو ظلم پریاد کیا غوان دوور ووالا مشپک سپیر ووالا ماتی ووالا ادارو ایام از دون ملاد ولی چاڑی ورگا یعنی کل انا کل اعواز دی چاڑی ورگو لیو پردازی تدیس ورخانک خلی چاڑی ورگو لیو ایتیس یا م کې الى راحې ږي او د تجې دپارغه ل زیات د تظول مې په بیایان د زیادی ته جلبانې او بسې شوا او پخورروو د شکای بانسبد دا چې ل کو دا چې ل بخ ېکهسيی خپله معناه سږي مبل ح بل حاصل د پخله رارانې دا سره خبرې کويول اختاقصاس بله مانا مجاي چ دی کل ارائ وال اقص بال پای شروع احتصاس اختصاس بایات صاحب ہے دے دے علپازی او احمیت وارد سبق میں سے ہمرا بار کہیں دا دے بہترین علپازی دے ندار اپارا اور تقریباً قرآن پل استعمال کری دی دا زکر دے گو دے کافی صحیح شو یاو پاکی حمزہ را آئیور را آئیور دا دے کمان لپا را استعمالی گی پل پاکی ہر بل په کې تاکید ار رجل سره غل دی حضرت نه تا هاو نو تقریبا دی ال پر دې وجه نه احکامات بیانې په دې سره ايها المزملكم الليل يا ايها الناس يا ايها الرسول سي شي کنه يا اهل الكتاب يا ايو الاسم المقدس نو داس تور پوزیشن د اخري دی وار هند خبره خبر وا اوس راځي د تل علاقه له دی ادعا کوي یو معنا مجازي د اختصاص اغستې شي بل معنا اغستې الرجل مطلب فوختل داره چې اسري مخاطب تا سري ته نداء کومه هنن دویلته کې دا معنا مخسو نه ولا د ټکید د رجل مرقوم د متكلم دي چې کوم انا ذکر شو انا مالك ذا ايها الرجل ان زبتاكم اسري يمداني ياك نكرب رزكم خود زان خاسکولی دا, دا پرا ایوها الرجل الفاظ دا دا دا دا دا, دا پرا دید غره پانوی ادا متقلم دا زان دا, دا پرا استعمال پو مقصود دا دینا دا چگلان زان خاسکولی کما بیند خلقو کی بزرع. خود اکار سرچیده دا سرب زو کوالیشم بغام جازی ما ناشو کنه خطل ما نا حدو دید صلیتا واسکولی ولی اختفاظ بی کولی انا افلو کذا ایوها الرجل فقولی ما ایوها الرجل اصل و تخصی دا اصل کې د پاره تخصیص د منادا به طلب اقبال یاله یا صلی زنده در ګرام توجه کې اصل معنا خدا ده کو ثم جو علم و عبر دول شد رجل لفظ ایو الرجل لفظ مجرد د طلب اقبال نه د طریق تلب د اقبال نشته و نو كلاو د لفظ نکالکولیشن اله تخصیص المدلوله د پاره د تخصیص د مدلول در اللغه خاص متکلم تو واغستیا نن به مثالې په مبند امثال کې او دې تیاره ست خاص کړي بما به مات په هغه فلسفه علي چې نسبه الیچې د نسبته کوشه هغه څیل په دې نه سره د دو سره خاص کړي شه صحیح شه کنه اې دې نه مراد به یو وس په ایو سره چې دې کوم وس تیار راجل ووس او په سره نه دې مراد ليس المراد المخاطبا نه مراد مخاطب بل ماده عليه ضمير المتكلم بلک مراد دې نه ان ازم المتكلم وره کست نه مضمون و رجل مرفوده مضمون مدنیده رجل مرفوده رجل صحیح شو اول مجموع ده دوار شده پر محل ده نصب کلوله علامه حال دست شده حق انا افعلو حالکونهی نده ده مانا ده ده ایوها رجل مانا ده ده ده که متخصصا مهم بین رجال چه شو کلیشو انده ریکار ده پر مهم بین ده سکی رجال وجه او دا فا محل دنسر کی با ایوها الرجل ترجم لکه انا فالو کزا ایوها الرجل با ایوها جمع حالیو دا محل دنسر کی او دا فا تعلیل متخصصا بین من بینر رجال امدال <سؤال> تیم پلی دار اس خلابی زیادی کنی دیکن تفصیل <سؤال> دیتی سجم شا بیمانی وید دن دن دن دن دن دن بیمانی وید ڈالسوشی جو بیٹا کنی کنی کنی. ڈالسوشی جو